Спускаються цари-цариця до мене, і одразу цар мене обіймає. Цариця цілує. Я хочу ухилитися. Та куди там? Ходімо, синку, ми покажемо тобі твої володіння. І обнявши мене з двох боків за плечі, повели залою, схожою на величезний універмаг. От під стіною стоять автомашини. Спершу Чайка, потім Волга, Лада, Жигулі, москвич, запорожець. Це все твоє, твоє. От мотоцикли, мотороллери, мопеди, велосипеди, самокати, далі моторні човни, там яхти з білими вітрилами. Це все твоє, твоє. Спортовари – від футбольних м'ячів танго до повного хокейного реманенту. Культовари від кольорового плоского телевізора майже на всю стіну до електронного годинника найновішої марки. Одяг верхній, нижній, літній, зимовий, демісезонний усіх кольорів, які тільки є в природі. І через кожні кілька кроків кіоск. Один з морозивом 15 сортів. Другий з пепсиколою, лимонадом і соками фруктовими. Третій з цукерками, шоколадками, горіхами, апельсинами, мандаринами, бананами. Це все твоє, твоє. Бери, куштуй. Не втримався, хлопці. Узяв одну цикерку. Смачнюща, страх, умерти можна. Запив її пепсі-колою, взяв іншу. З лікером усередині. Аж дух перехопило. Відділ іграшок. Заводних, механічних, електричних. Я рота розкрив і тільки головою кручу на всі боки. Це все твоє, твоє. Усміхаються лагідно цар з царицею. І що, думаю, той Сашко-циган від них хотів? Чого нарікав на них? Такі симпатичні обоє, такі добрі, такі лагідні. Чого, думаю, йому треба було? Правильно вони його поросям назвали. Так ставитися до тих, хто безкорисно робить тобі добро. Таке неподобство і більш нічого. Отак, думаю, ми іноді і до батьків ставимося. Вони для нас усе, а ми їм ніякої вдячності і поваги. Спасибі, кажу вам, товариші, царю добрило і царице злагода. Тільки за що це мені таке? Чим я заслужив? Заслужив, вигукнув цар. Заслужив ще й як? повторила цариця. Ти ж такий гарний хлопчик, такий добрий, розумний а що думаю правильно, я такий, хто ж про себе інакше подумає?